Máté 20. Ugye volt itt két srác, aki Jézusnak a tanítványa volt, Jakab meg a János, ugye? A Zebedeus fiai. És jött a Zebedeus fi fiainak anyja, a fiaival együtt, leborult Jézus előtt, és azt akarta kérni, hogy itt vannak ezek a srácok, jó srácok legyenek, a te királyságodban, amikor eljön a jobb oldalon, meg a bal oldalon. De János evangéliumából tudjuk azt, hogy nem igazán értették, hogy mi lesz ez a királyság. Azt gondolták valószínűleg, hogy Jézus eljön, és azt a politikai, meg vallási rendszert, ami van, azt végre, végre, évek óta vártak rá, végre teljesen felfordítja, és megszünteti a római uralmat, meg a, a ezt a főpapi rendszert, az akkori vallásos rendszert, ami az embereknek inkább ellene volt, mint segítségére. És ugye látták, hogy ez a küszöbben van valószínűleg, és így próbáltak gondoskodni a, az ő pozíciójukról. <kül> Aztán Jézus mondta nekik, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek, nem tudjátok. Ki tudjátok inni azt a poharat, amit én kiszom, Azaz, Azt a szenvedést el tudjátok viselni, amit én el fogok szenvedni? Mondták, persze, ki tudjuk. Nem értették, hogy mi van. És ö, aztán Jézus utána elmagyarázza nekik, hogy ö, aki első akar lenni közöttetek, annak mit kell csinálni, annak szolgálnia kell. És azt mondja, azt hiszem, mert ezt mondtad az előpont, hogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Röviden imádkozom, hogy Isten áldja meg ezt az időt. Atyám, köszönjük neked a kijelentésedet, köszönjük, hogy te szeretsz bennünket, és a te szíved, lelked az, hogy mi kapcsolatban legyünk te veled. És te erről gondoskodtál, ezt köszönjük, és kérjük, hogy szólíts meg minket ma. Ámen. Aztán utána továbbmentek, és Jerikónál emlékeztek, hogy Jézus meggyógyított két vakot. Hallották, hogy a nagy tömeg megy Jézussal, és elkezdtek kiabálni Jézusnak. És a tömeg, aki vele volt, próbálták lecsendesíteni ezeket az embereket, hogy hagyjátok békén, fontosabb dolga van, megy Jeruzsálembe, megváltoztatja a rendszert, most jön a nagy rendszerváltás, hagyjátok békén, de ezek csak egyre jobban kiabáltak, egyre bátrabban, ahogy nekünk is kell tenni egyébként, amikor minket el akarnak csendesíteni, hogy ne imádkozzunk, és végül Jézus meggyógyította őket. Csodálatos dolog. Az egyiknek tudjuk a nevét is, Bartímeus. Jó mondom? Jól emlékszem? A különböző evangéliumokból még jobban össze lehet rakni a mozaikot, mert nem mindegyik írja le az összes részletét a történetnek, és látjuk azt, hogy a, a vakok is követték aztán Jézust. És így érünk el a 21. fejezetnek az elejére, és tulajdonképpen kezdődik az az időszak, ami egy nagyon rövid időszak, ami a kereszthez, Jézusnak a keresztjéhez vezet. Néhány napon, talán egy héten belül, Körülbelül. És akkor így olvassuk a Máté Evangélium, a 21. fejezet, első versről a 17-ig megyünk ma. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Berfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat, a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Hát látjuk itt ezt az érdekes történetet, hogy a tanítványokat elküldi ezekért a csikókért. Valószínűleg nehéz volt nekik egyszerűen elfogadni azt, hogy menjetek el, és biztos megfordult a fejükbe, hogy azt fogják gondolni, hogy ellopni ezeket a, ezeket a szamarakat. Abban az időben a szamának nyilván nagyobb értéke volt. Most, ha valaki szamára menne az útszéren, itt Tatabányán, akkor nem sokan foglalkoznának vele, inkább kinevetni, kigúnyolnák, de akkor az egy értékes dolog volt, azzal hordták a terheket. És mellesleg még királyok is ráültek, amikor, amikor vonultak ö, helyekre. Úgyhogy körülbelül olyan volt, mintha azt mondta volna a tanítványoknak, hogy ott áll két autó, kérjétek el, vagy kössétek el, és ha kérdezik, akkor csak megmondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége. Rengeteg csoda van leírva Jézus életéből. János azt mondta, hogy nincs leírva minden, mert ha minden le lenne írva, bele se férne egy könyvbe. De... Látjuk a sok gyógyítást, a tenger lecsendesítését, az ördöngős kiűzését, de felmerül a kérdés, hogy ez valójában ez egy csoda-e, vagy ez nem egy csoda. Könnyen lehet, hogy ez az egész meg volt szervezve, tudatosan. Lehet, hogy Jézus megbeszélte valamelyik korábbi Jeruzsálemi látogatás során. Egy ismerőssel vagy egy valakivel, aki, aki hittő benne, hogy készítse elő ezeket az állatokat, és amikor majd jön érte, pontosan tudta, hogy mikor, az ünnepre, amikor jönnek föl, akkor elhozza. Nem szükséges ezen vitatkoznunk, de az is lehet, hogy így volt. Itt van ez, a, amire úgy utal a Biblia, hogy beteljesedjék a proféta mondása. Újra meg újra látjuk, hogy profétáknak a mondásait idézi Máté aki egyébként a zsidók felé írta elsősorban ezt az evangéliumot, akik ezeket a, az igéket kívülről tudták. A Zsoltárokat, euh, Zakariás proféta könyvét, Ézsaiás proféta könyvét, amit itt idéz. Egyébként ez az idézet, ez az Ézsaiás 62.11-ben van, hogyha valaki szeretné jegyzetelni, nem fogok mindegyik helyre elugrani, illetve a Zakariás 9.9-ben. Azt mondja, mondjátok meg Sion leányainak, ímé királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. Ami csodálatos ezekben a proféciákban az az, hogy azt látjuk, hogy ennek az egésznek nem csak úgy, az az egész nem csak úgy megtörténik, mint ahogy körülöttünk sokszor úgy érezzük, hogy az események csak úgy megtörténnek valami véletlenszerű szerencse folytán, hanem van itt egy terv, van egy tervező, és van egy terv, aki megteremtette ezt a világot, végigkísérte az emberi történelmet, az ő népének a történelmét szólt minden időben az emberhez, egy kapcsolatot keresvén az emberrel, miután elutasította, és állítólagosan kb. 400 profécia, én nem számoltam össze, szól arról, hogy Jézus, Istennek a fia, hogy fog eljönni és megváltani bennünket. És ezek közül itt néhányat idéz Máté. Ami számomra nagyon megnyugtató, hogy van egy terv. Nem csak úgy véletlen, szerűen vagyunk itt a világban, nem csak kialakultunk valami más állatfajból, és ki tudja, hogy mivel leszünk, és fölrobbantjuk, vagy, vagy föl, túlmelegítjük ezt a földet, és a végén egy nagy katasztrófával végződik, és kihal minden élet, hanem van egy tervező, egy teremtő, aki mellesleg szeret bennünket, megvált bennünket, és van egy terve erre az időre, Jézus váltságművére, és van egy terve a jövőre. És mi ebbe beilleszkedhetünk. Azt mondja, hogy király, jön hozzád a királyod, úgyhogy nem alaptalanul gondolták az akkori hívők, meg a sokasság, aki követte, hogy ez a király, ez mit fog csinálni, mert a királynak nevezi a profécia is. Király jön hozzád, szelíden vagy a, a Károliban ö, nem alázatosan. Alázatosan? Hogy írja a Károli? Van Károli? Hogy írja? Van, van valakinek a Károli biblia? Keresd már meg. Alázatosan, vagy... Ö, én is idehoztam. Alá, alá, alázatosan. Nem azért jön alázatosan, mert szamáron ül, mert uh, szamár akkor, ahogyan beszéltünk róla korábban, az egy, az egy nagy érték volt. A ló az a harci műveleteknek volt az állata, a szamár pedig a közlekedésé, teherhordásé egy nagy érték volt. És királyok is használhatták azt. Hanem azért, amiről az elején beszéltünk, Jézus alázatta volt az emberek felé. És azért jött, hogy az életét adja váltságul. Olvassuk az evangéliumban, hogy mielőtt a keresztre ment, megmosta a tanítványoknak a lábait. A tanítványoknak a lába az akkor nem olyan tiszta volt, mint ma. Nem hordtak zoknit, meg sportcipőt, ami szellőzik is, meg közben vízálló is, amilyenek ma vannak, hanem szandálban jártak. Poros, koszos volt a lábuk. És Jézus úgy döntött, hogy megmutatja ezt az alázatot, ami van benne, például, mondom, megmosta a lábaikat, amit Péter nem akart, de aztán végül azt mondta, hogy akkor mindent. Nem megyünk most bele. Alázatban jött Jézus. Szolgálni jött. Hatodik verstől folytatom. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik, oda a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. Tehát simán végbe megy az, amit Jézus mondott nekik. Gondolom megnyugodtak, és nagy örömmel vonultak aztán be. Jeluzsálembe. Egyébként egy érdekes tény még, amit általában nem veszünk figyelembe, hogy ez a bevonulás, ez három különböző bevonulásról szól a, a Bibliánk. Ezt a Márk evangéliumából, a Lukács evangéliumából, a János evangéliumából össze lehet rakni. A Márkban egyértelműen írja, hogy először, amikor bement, akkor bement a templomba körülnézett. A templomnak a külső udvarairól van elsősorban szó, de akkor még nem volt az árusítás, amit később látni fogunk. Aztán bement más nap, amikor már kereskedtek az állatokkal, készítették elő az áldozatokat, és utána bement ö, harmad nap, amikor a, a fügefának az elszáradását ö, látjuk. Csak egy, ö, csak egy háttérinformáció. Aztán a nyolcadik verstől olvasom tovább. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. És majd ott folytatjuk. A sokaságnak a legnagyobb része az útra terítette a felső ruháját. Ez az első dolog, amit látunk. Ez mit, mit jelentett ez a felső ruhának a, a ledobása. Most, amikor látunk egy. mondjuk egy foci, foci akkor nem látjuk ezt, hogy leterítik a földre, leveszik a ruhát sokszor, meg lengetik, meg félmesztelenül, meg féligittasan, ittasan, de, de ezt nem látjuk. Mit jelentett ez? Mit látunk a Bibliában erről? Például a második királyok könyvében látjuk azt, hogy valakit Királyák jöntek, Jósáfátnak a fiát, hogyha jól emlékszem, Júdában, az Izraelnek a, a jobbik része volt akkor a ketté királyságban, és azt mondja, hogy így szól az Úr, fölkentelek téged Izrael királyává, akkor mindnyájan sietve fogták ruhájukat, leterítették alája a lépcsőre, azután megfújták a kürtöket, és kiáltották, Jéhu a király. Akit királyá avattak, vagy jobban mondva jelöltek, a ruháikat leterítették elé. Úgyhogy ez is arra mutat, hogy Jézust, mint királyt ismerték el, és ezzel a várakozással voltak ennél a bevonulásnál is. A következő dolog, amit látunk, pedig, hogy mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Ágakat máshol látjuk, hogy pálmafa ágakat. Ez mit szimbolizál? Ezt sem látjuk ma a gyakorlatban, legalábbis nem itt, talán Izraelben igen. És ezt pedig látjuk, hogy másik ünnepen, fesztiválon, amikor, amit, Jézus, amit Isten parancsolt, hogy Izrael tegye, ugye évente voltak ezek a nagy ünnepeik, és volt a sátoros ünnep. És a sátoros ünnep során volt meghatározva konkrétan, amit szeretnék is felolvasni, Mózes harmadik könyve 23.40-ben van leírva. Vegyetek magatoknak az első hónap, ez az első napon nemes fákról való gyümölcsöt, pálmaágakat, sűrű lombú faágakat és fűszfagajakat, és örvendezzetek hét napon át Istenetek az Úr előtt. Így ünnepeljétek meg ezt az, ezt az Úr ünnepeként minden esztendőben hét napon át. Hát itt egészen pontosan le van írva ez a gyakorlat, hogy az Úr előtti örvendezésnek, a kifejezése ez hogy az ágakat veszik, pálma ágakat és ezeket lefektetik. Úgyhogy ez a királynak volt az ünneplése, illetve az úrnak volt az ünneplése, amit csináltak. És itt volt az az Előtte, való, előtte és utána menő sokaság, aki ezt kiáltotta, hozsánna a Dávid fiának, áldott aki, az úr, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. János evangéliumából szeretnék még egy rövid részt idézni. János, aki sokkal később írta az evangéliumot, mint az összes többi élete végén, Sokkal messzebbről, magasabbról, messzebről tekint vissza, és egy, egy, egy nagyobb madártávlatból, egy nagyobb rálátással írja az evangéliumot, és ő az egyetlen, aki megjegyzi ezt. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Jézus többször jelentette a tanítványainak, hogy mi lesz vele. Elárulják, megverik, kigúnyolják, és megölik. És utána feltámad. De látjuk az evangéliumban végig, hogy ezt nem értették. Péter meg is dorgálta, ez nem történhet meg veled. Azt szerették volna kérni, hogy jobbra be arra üljenek mellette. nem értették, hogy mi fog történni. És ez az a sok sokaság, aki ott van körülötte. Egy nagyobb sokaság, mint ami, mint ami korábban volt. Tudjuk azt, hogy Jeruzsálemben körülbelül néhány száz ezer ember élt, viszont az ünnepkor, ez a Húsvét ünnepének a kezdete, az ünnepkor úgy megtelt Jeruzsálem, hogy, hogy két-három millió ember lehetett ott. Nagyon nagy tömeg, mindenhol aludtak, mindenhol emberek, így, mint egy hatalmas fesztivál. Sokan ismeritek Tatát itt a közelben, mi ott lakunk, és amikor vannak ezek a nagy fesztiválok, főleg az a nyári fesztivál, az a vízzene virág, akkor aztán megtelik és mindenhol autó, mindenhol ember, mindenhol szemét. Itt is megtelt, mindenhol emberek voltak, és volt ez a hatalmas várakozás, hogy jön ez a király, és végre, végre megvált bennünket ebből az igazságtalan világból, ami itt van körülöttünk, ebből a nagy korrupcióval korrupcióból, és ezt kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki az Úr nevében jön, Hozsánna a Magasságban. Ki tudja közületek, hogy mit jelent ez a Hozsánna? Tessék? Dicsőítés? Igen, egy mó módna. Nem szó szerint azt jelenti, de együtt énekelték azzal. Azt is énekelték. Így van. Ments meg, vagy szabadíts meg egy, egy kérés Isten felé. Nagyon érdekes, amikor a, énekeljük ezeket a dalokat Hozsán a Dávid fiának, akkor nagyon szeretem a gyerekeknek az őszintességét. Akiről Jézus azt mondta, hogy a menjek országa. És ha mi nem vagyunk olyanok, mint ő, nem mehetünk oda be. És nagyon találóan a gyerekek, mivel nem értik ezt a szót, ők nem nyugodnak úgy bele, mint mi, mert Halljuk be őszintén, nem, nem én sem tudtam, hogy mi ez, most néztem utána. És azt mondják, hogy uzsonna, uzsonnát, Jéz, uzsonnát Jézusnak, uzsonnát Dávid fiának. Hallottátok már ezt? Ezt a verziót? Valami, aminek értelme van. Valószínűleg kicsit összekeveredik nélkül a ötezer ember megvendégelése, a tenger lecsendesítése, Uzon Jézus, étel, minden együtt. És ez nagyon tetszik nekem. De valójában azt jelenti, amit a met mondott, hogy, hogy menj meg, szabadíts meg. Ezt jelenti szó szerint Héberül, és később valószínűleg ez átfordult egy dicséretté. Itt úgy írja az ige nekünk szó szerint, hogy hozsánna a Dávid fiának, de ez a naknek, ez az eredetiben nincsen benne, hozsánna Dávid fia, ments meg Dávid fia, szabadíts meg Dávid fia. És hogyha belegondolunk a történelmi környezetbe, az embereknek és a népnek a, a vágyába, hogy menj őket meg végre ebből a nyomorúságból, ebből a, a politikai rendszerből, ebből a vallási rendszerből, akkor úgy is értelmezhetjük. Valószínűleg mind a kettő járt az emberek fejében. De úgy látjuk, hogy átfordult egy ilyen dicséretté, a zsoltárokban is látjuk ezt, és mellesleg ez az idézet, az a 118. zsoltárból való, és mivel ez egy fontos rész, szeretném, hogy egy pillanatra odalátogassunk, felolvasok egy rövidebb részt. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, 118.22. Az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatosan mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó, Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét, áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk titeket az Úr házából. Az Úr az Isten. Ő adott nekünk világosságot, és itt jön egy meglepő rész, amit nem értettek, kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. Ez az áldozatról szól. Jézus haláláról, halálát vetíti elő. Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem, magasztallak téged, adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart a szeretete. Tehát ez ebből a zsoltárból idézik az emberek, amikor ezt éneklik. Ki ez a tömeg? Ki ez a tömeg, aki követi Jézust Jézus előtt, Jézus után? Kik vannak ebbe? Van esetleg valami ötletetek, hogy kik ezek az emberek? Konkrét abban kicsit, mint hogy az a sokasság, aki őt követte. Igen. Tanítványok, ott a három, a tizenkettő, a hetven. És a sokaság, azt láttuk mindig, hogy a sokaság az nem mindig volt tanítvány. Mert sokan jöttek Jézushoz, mert tudták, hogy Jézus meggyógyítja őket, megeteti őket. Szereti őket, csodákat tesz. Van, aki csak azért ment, hogy lássa a csodákat. Mi ismernénk, ha valami csodákat tennének itt a Turul oldalába. De látunk néhány szemét. A János evangéliumában olvashatunk, a Márk evangéliumában, akik bizonyosan ott voltak. Ott volt Bartimaus meg a barátja, akik vakok voltak, és most láttak. Követték őt, dicsérve őt. Rengeteg ember biztosan akit meggyógyított. És ott volt... Például, nagyon izgalmas, aki nem messze lakott honnan Betániában, egy ember, aki már egyszer meghalt. Lázár. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig azt szintén olvasuk itt a környékén, azt hiszem azt a Mátéban, nem azt is, a Jánosban, hogy már eldöntötték előre, hogy Lázárt is megölik. Azt, aki már egyszer meghalt, és Jézus feltámasztotta, mert ez egy borzasztó nagy probléma volt nekik. Egy nagyon nagy bizonyíték volt, hogy Jézus úr, Jézusnak fölött hatalma van. És a vallási vezetőknek volt annyi gonossága. Hogy meg akarták ölni azt, akit Jézus feltámasztott. Megölni egy ember csak azért, hogy eltusolják ezt az egész ügyet. Azok, akiket Isten arra hívott el, hogy őt képviseljék az emberek felé. Hihetetlen gonoszság volt. Nem csoda, hogy az emberek vágytak arra, hogy változzon meg ez az egész. Úgyhogy ott van Lázár, ott van a tömeg, aki ismeri őt, újonganak Jézuson. Láttuk korábban, a, a, mert emlékszem, még összefoglalta, hogy Jézusnak hatalma volt a természet fölött, lecsendesítette a tengert az utóbbi három évben, ahogy szolgált. Aztán láttuk, hogy hatalma van a test föl, testnek minden dolga fölött, tehát minden betegség fölött. Bárki ment hozzá betegen, bármilyen betegséggel meggyógyította a leprásoktól kezdve a bénákat. És láttuk, hogy a sátán fölött is hatalma van, az is az ördögöket kiűzte, felszabadította az embereket. Minden fölött hatalma van. Mi akadályozná meg őt abban, hogy most végre bemutassa a hatalmát itt mindenkinek, és a politikai rendszert, meg a vallásos rendszert is végre-végre elsöpörje. És mellesleg még egy érdekes dolgot látunk, amit nem említettem, hogy amikor meggyógyította a vakokat, akkor nem mondta azt, amit korábban olvastunk a Máté Evangéliumának egészen az elejétől, hogy megparancsolom nem mond senkinek. Újra meg újra ezt mondta, emlékeztek, nem mond senkinek, nem mond, hogy meggyógyítottam, nem mond, hogy én voltam. Nem mond... Persze sokszor ennek az volt a következménye, hogy annál inkább mondták, de Jézusnak volt egy terve. És amikor elkezdte a szolgálatát, nem lett volna helyes, nem lett volna időször, hogy akkor elfogják és megöljék. Tudta, hogy ez jön, pontosan tudta, hogy ez lesz. Most már nem mondta, hanem most már úgy ment Jeruzsálembe, sokszor volt korábban Jeruzsálembe, de most úgy ment Jeruzsálembe, mint király, mint megváltó, és mindenki előtt tudva való volt, hogy ők kicsoda. És erről beszéltek az emberek ott. Amint beért Jeruzsálembe, tizedik vers, felbojdult az egész város. képzétek ezt a hatalmas tömeget, és mindenki arról beszél, és ezt kérdezgették, ki ez, ki ez? A sokaság ezt mondta, ez Jézus, a galileai názaretből való próféta. És akkor nyilván meséltek a csodáiról, ez az, aki azt tette, ez az, aki feltámasztotta a lázárt, ott van az is, nézzétek meg, hatalma van minden fölött, és legtöbben valószínűleg azt gondolták, sőt, elég bizonyos, hogy azt gondolták, hogy végre itt is rendet csinál. És bemegy a templomba, 12. verstől, és rendet csinál. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította. És ezt mondta nekik, megvan írva az én házamat imádságházának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Ez is egy jó szövetségi profécia mellesleg. Na, mi volt itt a helyzet? Mi volt ez az egész árusítás a templomban? Hogy kell ezt érteni? Először is nem a templomnak a fő épületében volt, hanem a templomnak volt külső udvara, és ez ott történt. És miért történt mindez? Ugye meg volt határozva, hogy milyen állatokat kell bemutatni áldozatként, Ekkor a zsidóknak, akik mindenfelől messziről vándoroltak, sokan messziről, nem mindenki messziről, sokan egész Izrael területéről vándoroltak, sőt voltak, aki valószínűleg még azon kívülről is, Jeruzsálembe erre az ünnepre, és be kellett nekik mutatni állatokat áldozatul, az akkori rendszer szerint, Isten által kialakított rendszer szerint, hogy elképzeljék, és és ö, Isten előtt ö, megbocsátassanak a bűneik. Erre akkor ez volt a, a jelkép, nem a megoldás. A megoldás az Jézus volt, de, de így ünnepeltek, és így ö, léptek kapcsolatba Istennel, így élték meg a közösséget Istennel. Na de volt ennek egy-két olyan gyakorlati ö, háttere, hogy aki nagyon messziről utazott, az nem utazott az állataival, nem vitte az állatokat magával, hanem azokat eladta valószínűleg otthon, vagy ahonnan, amiből tudott, pénzt szerzett, és pénzt vitte a városba, hogy vonult családjával Jeruzsálembe ünnepelni. És ezért voltak olyanok, akik viszont ott árultak olyan állatot, amit ugye fel lehetett áldozni. És mellesleg ezeket az állatokat a templom udvarban, ott a környéken nem vehették meg akármilyen pénzen, olyan normál például a római pénzen, amin a római császárnak volt a képe, mert az bálványimádás volt, az nem volt elfogadható, hanem csak a sekel. És ezért voltak a pénzváltók. Ezt a pénzt be kellett váltani a másik pénzre, és ti tudjátok jól, mert éltetek már eleget ahhoz, hogy amikor egyik pénz beváltod a másikra, akkor hirtelen egy része elveszik, nem nálad marad. 10-20-30 százalék attól függ, hol váltod. Ezért olyan nagy is csinálták ezt. Sokan csinálják, még ma is sokan. Úgyhogy ez volt az egyik dolog, ami történt, hogy egyből lenyúlták az embereket, akik jöttek, hogy Istenél találkozzanak. És az Úr nevében már is egy kis pénz kicsúszott a zsebükből. Aztán az állatok, amiket vittek, azokat megvizsgálták, a vallási vezetők, és hogyha valami hibájuk volt, akkor azt mondhatták, hogy N -n -n, ez nem jó, mert itt van egy folt, vagy egy seb, vagy valami, nem oké, okay, nem kosher, hanem itt van helyett ez a másik, de ennyit kell ráfizetni. Ilyes műzletek mentek ott, és természetesen, aki nem vitálatot, az vehetett ott jó pénzért, ami állítólag valószínűleg akár háromszoros áron is, a normál árához képest. Úgyhogy ment itt egy nagy üzletelés, és felmerülhet bennünk a kérdés, hogy mi ezzel a gond. Ez a, ez a rendszer, nem ez a világ, amiben élünk most is, akkor is, az ember kapzsi. Fölmegyünk egy, egy sípájára, vagy kimegyünk egy vásárba, ott természetesen többé árulják a lángost, mert itt van ez a helyzet, visszaélnek vele, nekik is helydíjat kell fizetni, meg minden, hát ez normális dolog, számolunk vele, nem. Na de itt teljesen más a helyzet. Mert ezek az emberek, ez a hely, és ezek az emberek arra voltak hivatva, hogy Isten képviseljék. És az embereket ahhoz segítsék hozzá, hogy Istennel találkozzanak. Azt mondja, hogy meg van írva. Az én házamat imádság házának nevezik. Mi az, mi az imádság? Mit gondoltok, mi az imádság? Mondjuk az, amikor felsoroljuk a kéréseinket Istennek, hogy mit szeretnénk kapni, mit hogy szeretnénk meggyógyulni, igen, ez is az. Vagy amikor éneklünk neki, az is az. De elsősorban azt gondolom, Isten szíve szerint ez leginkább egy találkozás ő Ez nem csak egy egyirányú valami, hogy elmondjuk, elmormoljuk az imánkat, hanem ez egy oda-vissza dolog, Elmondjuk a kéréseinket, megnyírunk Istenhez, kiáltunk, ő pedig megtölt minket az ő lelkével, az ő igéjével, megerősít bennünket, megszilárdít bennünket abban a tudatban, hogy ő van, hogy mi biztonságban vagyunk neki, van egy terve, és találkozunk ő vele. És Istennek látjuk, hogy a történelem során ez a szíve találkozni akar velünk. Mert ez a hely is nem a mi ötletünk hogy itt vagyunk, összejövünk, és a Bibliát olvassuk. Ez az ő terve. És az is az ő terve volt, hogy ott a templomban ő találkozni akart az emberekkel. Jézus ezért jött, ezért élt, ezért halt. És ezért volt szolga, és adta az ő életét mindannyiunkért. Látjuk a János evangéliumának az elején, csak egy pillanatra oldalapozok, hogy azt írja Jézusról, benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylig, de a sötétség nem fogadta be. És egy óriási baj van a világban. Egy óriási baj volt a világban akkor is. Jézus eljött a sajátjai közé, akiket ő teremtett. És az övéi, mi nem fogadtuk be. Izrael sem fogadta be. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett. De a világ nem ismerte meg őt. És az emberek nagy része most is nem ismeri meg őt. Aki teremtette. Aki tudja, hogy hogy kell, hogy működjön. Akinél helyreáll minden. Akivel összeruktuk a port. És... Az ő kijelentése szerint, aki nem ismeri őt, aki nem hisz benne, az egy úgynevezett külső sötétség nevű helyre tart. Óriási a baj. Az embereknek találkozni kell Istennel. És ezek a főpapok, vallási vezetők, ezt megakadályozták. És a kapcsiságukban egy üzletet csináltak ebből. Állítólag milliókat kerestek ezen az üzleten, ezeken a fesztiválokon. Hasonlít ahhoz, ami ma megy, itt a környékünkön is. Hatalmas üzlet lett az egész. És Isten nemhogy csak kikerült a képből, hanem félre képviselték őt. Te hogy érzed magad, amikor valaki idéz tőled valamit, mintha te mondtad volna, de azt te soha nem mondtad? Volt már ilyen helyzet, hogy valaki mondta, és visszajutott hozzád, hogy te azt jelentetted ki, hogy a... ez meg az hülye, vagy valami ilyesmit. Volt egy hasonló esetem a cégnél, hogy nem így konkrétan, hanem valaki hivatkozott rám, megrendelt olyan alkatrészeket, amikre, amikre már nem volt szükség, nem tudom pontosan miért, lehet, hogy üzleti érdek volt mögötte, és egyértelmű volt, hogy azokra már nincsen szükség, mert azokat a gépeket már nem is fogjuk üzemeltetni, amihez ez kell, és kérdőre vonták emiatt, és azt mondta, hogy hát én is tudtam róla. És visszajött ez a hír hozzám, és nagyon ideges lettem, nagyon mérges lettem, egyből fölléztem ezt a srácot, mondom, hogy gondolod ezt, hogy, hogy, hogy azt mondod, hogy én tudtam róla. Fogalmam se volt rólam, és micsoda őrültség ez az egész, ez teljesen nonsens, hogy olyan dolgokhoz rendelsz alkatrészt, ami már nem is kell, és miért akarsz engem belerángatni. És ö, <kül> sajnos úgy összevesztem ezzel a kollégával, már nincs is ott, hogy a korábbi barátságunk, Abba is maradt. De lényeg az, hogy mi magunk is kicsi dolgokban, relatív kicsi dolgokban ehhez képest, nagyon bánt minket, és nagyon zavar minket, amikor mást állítanak, mint amit mi állítottunk. És itt van Jézus, akinek az egész élete arról szól, hogy minket megváltson, hogy az emberek találkozzanak ővele. Találkozzanak az atyukkal, felszabaduljanak a bűneik terhe alól, és szabadon éljenek, igazi, élet legyen bennük, a sötétségből átmenjenek a világosságba, és ezt a helyzetet találja. Úgyhogy így talán jobban megértjük azt, ezt az indulatot, ami benne volt, mert lehet, hogy gondoljuk néha, hogy hát azt gondoltuk, hogy Jézus egy kedves ember, meg mindenki csak szeretettel van mindenki felé. Ez a szeretetnek a kemény oldala, a másik oldala. Persze, hogy tízi őket. Egyébként ez nem egyszer történt meg, hanem látjuk a János Evangéliumában, hogy a szolgálatának az elején is megtörtént, majd kb. három évvel később, pont három évvel később, a halál előtt is megteszi ezt a rendrakást. Örülök neki, hogy megteszi, és felborítja ezt a rendszert virágossá teszi ezt. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik, hallom, soha sem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. És idéz a 8. Zsoltárból, hogyha jól emlékszem, szintén ószövetségi proféciát. Nyilván a főpapok és az írástudók felháborodtak ezen az egészen, mert veszélybe volt az ő üzletük, az ő egész egzisztenciájuk, az ő egész életük. Jön ez a Jézus, és az egészet fölborítja amit meg is tett. Na most ma is van egy, van egy templom, van egy gyülekezet, sok gyülekezet, van sok templom itt Magyarországon is. És sajnos ma is látjuk azt, hogy bizonyos gyülekezetekben előtérbe kerül annyira az anyagiasság, a pénz és annak a Gyűjtése, hogy Jézus háttérbe szorul, és sok ember félre vezettetik emiatt, és biztos ti is talál, találkoztatok olyan, aki belkerült valami gyülekezetbe, és aztán végül megcsömörülött a hittől, és vagy máshol talál, vigaszra talál, és, és megmenekül, vagy pedig... A, úgy, ahogy van, elhagyja a hitét, mert, mert megzavarodik ebben a dologba. És nagyon vigyázunk kell nekünk is, hogy hogyan képviseljük Istent. Mert hogyha mi azt mondjuk, hogy mi egy gyülekezet vagyunk, Jézushoz tartozunk, akkor óriási felelősségünk van. És főleg annak, aki ideál nekem most ebben a pillanatban. Azt mondta Pál, hogy ne legyenek sokan tanítók közületek, mert erősebb ítéletben van része annak óriási a felelősségünk. Hogyan képviseljük mi Istent? Segítünk az embereknek, hogy ő hozzá találjanak? És azt gondolom, nekünk is Pál azt mondta, hogy aki áll, vigyázzon, megvásra, el lehessen. És gondolkodnunk kell azon, újra meg újra meg kell vizsgálni, amit csinálunk, hogy Jézus, jó képviselnek én téged? Egyrészt, mint templom, ami azért van, akármilyen teremben is vagyunk, hogy találkozzanak az emberek Istennel. Másrészt, van egy kérdésem hozzátok. Mit nevez a Biblia még az épületeken kívül, a gyülekezeteken kívül templomnak? Így van. Így van. Köszönöm testvére. Nagyon jól mondjátok. Tudjátok, hol van ez megírva? Van néhány hely, Pál ír róla. Nekem előnyöm van, mert kicsit előbb gondolkodhattam rajta. Úgyhogy megmondom, ha megtalálom. 1 Korintus 3.16, korintusi levele első korintusi levele Pálnak. 316. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik. Így van. Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten. Mert az Isten temploma szent. És ez a templom, ti vagytok. Még egyszer. Egy másik hely, ahol pár említi, a második korintusi levélben. Sok zűr volt mellesleg korintusban. Azért is emlékezteti őket erre. Kettő Korintus 6.16 Tól kezdődik ez a rész. Jól mondom? Hogy nem jó. Rossz helyen vagyok, bocs első korintusban voltam. Igen, ott voltam, nem? 2. Korintus 6.16 Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk. Ahogyan az Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Hogy mi vagyunk? Mi is templom vagyunk. És felmerül a kérdés, hogy mi történik ebben a templomban. Hogyan van ez a szent templom? Mert a templom szent, és ez nem kérdésként merült föl, hanem kielentésként. És miért szent ez a templom? Mert olyan rend van benne, olyan tisztaság van? Nem feltétlenül. Mert Jézus megtisztította. És amit ő megtisztított, az ő vére által, kereszten, talán feltámadt, azt mi nem hívhatjuk. Koszosnak. A szent, ő megtisztította. Az ő szemében, hogyha te hiszel Jézusban, én hiszem, hiszek Jézusban, te szent vagy, tökéletes vagy, Isten gyönyörködik te benned. Az ő áldozata miatt. De, hogyan használjuk ezt a templomot? Mi a legfontosabb nekünk ebben a templomban? Kabzsiak vagyunk esetleg? Ragaszkodunk az anyagi dolgokhoz? Visszafogjuk magunkat? Minden magunknak tartunk meg? És így távol tartjuk az embereket Istentől, mert tudják, hogy te egy bibliát hordozó ember vagy, aki azt mondod, hogy gyülekezetbe jársz, és, és te hiszel, mert ezt tudják az emberek, ezt tudják. Hogyan képviseljük őt? Hogyan képviseljük őt otthon? Nem kérdés, hogy elbúgunk néha, vétkezünk néha. Azt írja a Biblia is, hogy sokan, sokféleképpen vétkezünk. De mit csinálunk azután? Mit csinálunk azzal? És mi a fő irány? Mi a fő irány az életünkben? A szomszédaink hogyan látnak bennünket, hogyan tudunk mellettük élni. Hogy az úton, amikor vezetünk, akinek autója van, én sokszor ott gondba kerülök. Ideges leszek. Nem képviselem jó. Általában hát, próbálok elnézést kérni, ha sikerül. De ne gondoljátok, hogy ez most minden egyes alkalom, amikor vezetek, de hajlamos vagyok rá. Gondolom, együtt tudok érezni néhányan ezzel. Amikor biciklizek, akkor még idegesebb tudok lenni, ha valaki elém vág. Mert versenyző voltam. Vagy a munkahelyen, vagy az iskolában, ahol vagyunk. Hogyan képviseljük őt? Könnyen elbukunk. Van egy kis történetem, hogy egyszer egy gyárban dolgozom, ahol kerekeket készítünk, és egyszer nekem az a feladatom, hogy az új termékeket, új kerék típusokat jól bevezessük együtt, mint egy csapat. És néha ezek a kerekek már nagyobbak, szélesebbek, mint a régiek, ezért át kell alakítani bizonyos gépeket. És lementem egyszer egy olyan területre, ahol egy, egy gép rakja föl ezeket a kerekeket, kilencet egyszerre, és fölteszi egy ilyen áztató fürdőkön, mennek át a kerekek és beraktunk új típusokat, de közben ez akadályozta a termelést, és jött a srác, aki felelős a termelésére, a műszakvezető, hogy átmenjen a darabszám, minden rendbe menjen, és nagyon mérges lett, és elkezdte a kerekeket leszedni, dobálni. Én is elég ideges lettem, mert ezeket e, e, tudtam, hogy, hogy meg kell oldani, hogy ezt meg tudjuk csinálni néhány hónapon belül, és ezen fog múlni a jövőnk ezt is meg kell csinálni, előre meg is volt beszélve a főnökével, de ő nem tudott, és lett egy, egy igen feszült helyzet, és hát először egy kicsit összeruktuk a port, nem mondtam nagyon durva dolgokat, de én is azért tartottam a, a, a helyzetet, vagy a, a, ragaszkodtam ehhez az állapothoz, hogy ezt, már is, hogy ezt mégis meg kell próbálni, és aztán utána elgondolkoztam ezen a helyzetem, hogy ez a srác őt azért vonják felelősségre, és eléggé szigorúan, hogy meglegyen a darabszám, hát menjen a termelés, az új típusokról nem is szóltak neki, és valójában ő egy nagyon nehéz helyzetben volt, és igazából az én életem is rajta múlik, vagy az én fizetésem, mert ugye abból, amit eladunk, abból, amit termelünk, abból van mindenkinek jövedelme, hogyha van, és aztán később megkerestem őt és vittem egy, vettem egy kólát, gépből vittem egy kólát és hát hogy másnap volt, nem tudom pontosan és mondom neki, hogy ne haragudj, mondom, meg kellett ezt csinálni sajnálom, hogy te nem tudtál róla és ne úgy, hogy így bezavartam a, a termelésbe fontos ez is, az is de hát tudom, hogy ti biztosítjátok itt a, a vérkeringését a dolgoknak a, te, a termelést és amit egyébként nagyon jól csináltak, és elnézést kérem, hogy így bezavartam, és mondom, elfogadsz egy kólát? El. Kezet fogtunk, és azóta egy nagyon sokkal magasabb szintre emelkedett a, a kapcsolatunk, szinte barátian fogad bármikor, bárhol a gyárba találkozunk. Azelőtt inkább máshova nézett, most meg már előre int. Beszél a kesztyűt, egyből jön, kezet fogni, és van egy, van egy nagyon jó kapcsolatunk. Ez csak egy apró példa. De nyilván benneteket is hasonló dolgok érnek nap, mint nap, és belekerülünk ebbe a zavaros, hajtós világba, ilyen szituációkba, és nagyon könnyű fölemelni a, a pajzsot, és csak védekezni, meg nekünk is előre menni, esetleg könyökölni, és a, a saját érdekeinket védeni, és megvan annak is az ideje kétségtelen. De mi vagyunk a templom. Jézusnak a temploma. Valószínűleg a kollégáid, az ismerőseid, a szomszédaid, az én szomszédaim valószínűleg nem fogják ezt olvasni a legtöbben. Ők téged fognak olvasni. Rajtad keresztül juthatnak ehhez, illetve a teremtőjükhöz vissza. Úgyhogy nagyon nagy a felelősségünk, óriási a felelősségünk. Mi vagyunk Istennek a temploma. És nem szabad, hogy beengedjük a kofárokat, beengedjük a kapzsiságot. ezt kin kell tartani. És szabad utat kell biztosítani, sőt, utat kell mutatni. Ezt Jézusnak a szeretetén át ő hozzá. És aztán ő végzi a munkáját a Szent Lélek által, de megvan a mi dolgunk is ezzel. Úgyhogy adjunk hálát, és gondoljuk át ezt a kérdést. Úrvacsorát is fogunk venni, Jézusnak a halálára és feltámadására emlékezve. És hogyha van olyan, amit valami takarítani való, amit elékel, kell vigyünk, akkor azt vigyük. Tudjuk, hogy hű és igaz, és megbocsát minden bűnt, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Olyan főpapunk van, maga Jézus, és adjuk át magunkat. Ő odaadta magát nekünk, teljesen. És mi pedig adjuk ő neki magunkat, hogy az ő élete kitejesedhessen bennünk. Imádkozom. imádkozom.